Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soalannya mengenai hukum cara membaca bagi waqaf pada mat wajib mutasil Apakah sama dua harakat seperti majah imam fasil? Baik jawapannya tak sama Sebab <coughs> uh, bila waqaf maknanya bagi mat wajib mutasil Hamzah yang selepas mat asli atau huruf-huruf mat tu mesti dimatikan bila ia dimatikan, bacaan yang asalnya bagi Mat Wajib Mutasil daripada 4-5 harakat menjadi sehingga 6 harakat. Daripada Mat Wajib Mutasil, bacaan wasal kepada Mat Mutasil A'arik Lesukun atau Mat Wajib A'arik Lesukun yang dibaca 6 harakat atau sehingga 6 harakat. Bila sebut sehingga 6 harakat, maknanya jika menggunakan panjang harakat 4 atau 5, maknanya 4 atau 5 masih dibolehkan. Jadi contoh begini Wasamai Contohnya Wasamai Jadi Hamzah itu dimatikan Di situ ialah hukum Mak Wajib Mutasir Bila Wang dibaca dengan Wasamai Begitu Dibaca enam harakat atau sehingga enam harakat Maka ia tidak menjadikannya panjang 2 harakat Kerana kita perlu mematikan Hamzah yang berada di hujung itu Sebab Mak Wajib Mutasir ialah bertemu hurumat Atau ma'asri dengan Hamzah dalam satu kalimah ia berbeza dengan majais majais bertemu huruf mat atau mat asli dengan hamzah dalam lain kalimah jadi bila dibaca sambung baca wasal atau baca terus maka mat asli atau alif waw ya itu akan bertemu dengan hamzah dalam lain kalimah maka panjang 4 atau 45 harakat hukum majais memfasil. tetapi apabila diwakafkan, ia balik kepada hukum asalnya iaitu Dibaca dengan dua harakat Mak asli, hukum asalnya mak asli Maknanya ia tidak sama dengan Mak wajib mutasin Yang dibaca 6 harakat Atau sehingga 6 harakat apabila waqaf Kerana ia berlaku dalam satu kalimah Di mana Hamzah itu perlu dimatikan Mudah-mudahan beri sikit pencerahan Wallahu'alam